50 Dette er hva Jehova har sagt. Hvor er da skilsmissattesten til deres mor, som jeg sendte bort? Eller til vilken av mine fordringshavere er det jeg har solgt dere? Se, på grunn av deres egne misgjerninger er dere blitt solgt, og på grunn av deres egne overtredelser er deres mor blitt sendt bort. Hvorfor var det ingen til stede da jeg kom? Ingen som svarte da jeg ropte? Er min hånd virkelig blitt så kort at den ikke kan løskjøpe, eller er det ingen kraft i meg til å utfri? Se, med min refselse tørker jeg ut havet. Jeg gjør elver til en ødemark. Deres fisk stinker fordi det ikke er vann, og de dør av tørst. Jeg kler himlen i dunkelhet, og sekkelæret gjør jeg til deres dekke. Den suverene Herre Jehova har gitt meg de undervistes tunge så jeg kan vite hvordan jeg skal svare den trette med et ord. Han vekker morgen etter morgen. Han vekker mitt øre til å høre slik som de underviste. Den suverene Herre Jehova har åpnet mitt øre, og jeg på min side var ikke opprørsk. Jeg ventet meg ikke i motsatt retning. Min rygg ga jeg til dem som slo, og mine kinn til dem som rev av hår. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for ydmykelser og spytt. Men den suverene Herre Jehova skal hjelpe meg. Derfor skal jeg ikke behøve å føle meg ydmykket. Derfor har jeg gjort mitt ansikt lik flint, og jeg vet at jeg ikke skal bli til skamme. Han som erklærer meg rettferdig er nær. Hvem kan stride mot meg? La stå fram sammen. Hvem er min motpart i retten? La ham nærme seg meg. Se, den suverene Herre Jehova skal hjelpe meg. Hvem er det som kan erklære mig ond? Se, de skal alle bli slitt ut som en kledning. En skarve møll skal fortære dem. Hvem er det blant dere som frykter Jehova og lytter til hans tjeners røst, som har vandret i vedvarende mørke og som det ikke har vært noe klart lys for? La ham sette sin li til Jehovas navn og støtte sig til sin Gud. Se, alle dere som tenner en il. Dere som får gniste til å lyse opp. Gå i lys av deres ill og blant de gnistene dere har tent. Fra min hånd skal dere sannelig få dette. I smerte kommer dere til å ligge.